نلار مش مون چا کودلې الله او دې اولیو دنا چې چا ور کړی الله قبر ته چا ور دي ها الله یهی دی الا ينتقلوا لا ينتقلوا ان يحول الا ايودا بلچہ دغزه نه منتقل کړي د عثمان سره قابل تر رسول الله دی ابن جوزيمانه کې ځال مشر او مشکان سن فیصله کوي و ما يتو تبعنه اکثر خلک مګه ګمانونه یکننده ګمان چې لوي او نه फायदा نرسې تم قابل د حق هیڅ یا د حق لپاره دا ګمان ان الله یکنه الله تعالی من پوره پاو سبحانه شریو کوي هغه ګمان چې مقابل او بعض گمانونا چگم دینو گناه ای کنن او بعض زنی اسمون او طول گناه او نخصو نی طول گمانونا خو بنا او کل کل زن چی دینو پا حقی قول دا سره برعیس دا عجر و ثواب ده زن د مشتحید او اجتحاد دا مشتحید دا زن دی کنن ده, ده ار زن خو خراب نه کنن او این نظن نالا یرمین الحقی سریحی منسوسی حکم پا مقابل غمان گمان فائده نرسری وما كان ترغيب الى القران او صدق الكتاب الله ومع كون هذا القران دا قران چې جو کړ شوی وینندونه لا غیر پیدا د الله نام او شواب بل چان د قرآن دا جو کړ شوی نه لري نه لري دا قران چې افتراء پرې شي غیدلانه ولکن تصديق الذي لکن مصدق درا قرآن دا کتابونه راجدي لري ماشه کړ شوی ادم مفصل ته تفسير بیانوم چې دا کتاب لرا چې کوم محفوظ که احکام دي هغه د دې په قرآن کې الكتابي اگرږي تفصیل د کتاب وضاحت کتاب مره بلاله ویندوږي نراغلې د لارې په فی شبه شبه دې موږ کوي شپ نشتا حلال او حرام فرایز احکام په دې کې مفصل بیان کړی الله تعالی مفصل یا صراحتن یا ضمن خامخه بیان دي چې بیان کړي شی په عامه کول نه فراء بلکې خلق وايي چې دې د ځان جوړ کړي وکل تور تایفاتو راتلو کې به سورې او سورثرا به سند قرآن ودر اووازو کوي غوښتنو کوي بلنو کوي هغه چاته چې تاسو وسی بندو لاله د الله نکته تاسو لريشته واه تاسو یو سورث پیش کوي کنه دا یو قبیله کې دا یو چیلنجو د قرآن مقابله لپاره کته وای چې دا پیغمبر ساتو څو کتاب دی نو تام ځنه یو زمونږ روان جاما د قرآن دنه منولان مرن رستم کزالی کدا قرگی کزبلجنا درونی نسبت کریو اخو جو جن مستر شیو گورا سرا کم شاخر ان جان دی زالمانو مستکانم باز خلقا دی جن منو سدیو مرو بیمن روڑی پرانی اپلا ساری چیمن روڑی او دوپس مخالو دی ڈڑلی جنو اور رب قال ہم بالمسی سارا اپکا کوئی پموسی دی نو باندی مکم کرما کی دا ڈڑلی وی ولا شالی صدر منڈل انوا یا مومن یا غش کا تیر دا دوڑ لی ویل تا یا مومن یا زرے دا گش کا تیر بیا تسلی دا وں کزبو کک چے دا داخل تھا تکذیب کئی او ایت زمانہ پاس معاملہ سٹاس بار سٹاس زمانہ تا سب و مېن باز دا غنچه منه را سوګوم شے است نه نو اله کر راضی ستا غوږومې خې اغه فهمته تشنه سمایا ته ورولی شي دا شي کونته ولونکانو لایاتل نه د کماخلی اکه جنلری نو پر زائر و مونږه بڅو شي ددا خو اله پېدا ورسې چې د زړه په غوګونو سړې ووري کنه راضی درسا غوږې خې ده اته ته د دانشور کولې ولې کان د غوګونو دستر د په غوګونو باندې داخله سړي کان دی باز خانه تا تغوری افان تا ته جل میات لار خود ری شدار پستر ګلان الله جل شان په چې جو نظر نه کید الله په اول اگر کو جو نه کی مطلب دا لې چې بصارت او بصیرت د جو نستا او دا رگی اوریدل د غګونو د زړه د جو نشته چومن ودنه نومې ان الله یعنه الله صلی الله علیه وسلم نه خلق بانی هست ولیکنه الناس ظلم یمونکې خلق پاکونه ظلم ته په بوزره که ما سپات چې الله ورکوړي دی استعمال کینو ایسه دمرشی غنی الله حضور ایمان نه اړی خدا خپل اختیار سره ظالماندی داشوراز برای شراغون بیکی دولارا که اللہ مینم صودی بوائی چو گویا اما وخنج ترک کرده مکر یو ساد دورا جی یا تارفون بین وقت پل میلسکی بایو بلخبی جلی یا کنان توانان شدیا کسان جکز رو بلقائل اللہ یا دروک کنا ملاقات آنجی لار مندونکس کل چې زتا تاو خیما کچه رزتا تاو خیما باز آغاز آغان زرا چه دیوسرم آواده کرده اینی کجو آزاب را شو ت او فیا نه کیا به تا دنیا نه بوزما په ویله نام ارجون زما خدای وو ته تشکیل دلی دی په دواره سورته دونکو الله دواج په تاسو باندې دی کوونچري معلومه دا شیخ محمد رسول الله بعد الوفات لدل نکولون دا دا وفات نکول لدل نکول ښا بني دوب بني رد په بلیدانو باندې دبای اسرایلو په بلان پشانت دینو پیغمبر حاضر و حاضر دی پیغمبر سره از دل تلات او سر او یا با تا تو خیمه پستر ببوینی یا با دنیا بوزم آزما خوال برازی و گواب بیازی ما آتو بیا گوایی نشی که ولی استاد مر نروستو ولی کلی امتین رسول هر امت دپارا پیغمبر ما لگلی ده پخوا فیضا جوا رسولهم کلا بچ راقی دیوتا پیغمبر آد دا دیه قوم بداغی تقزی بو که قضیه بینهم دی قضه کا فیصله وکڑے شت جو مصیبین صاحب سرا او دوی باندې وحش ظلم جایته اونکڑے شي یا کله چراشی رسولهم دجغه لکل <سؤال> شی رسول براتین رسول نسه له ملک الموت هر چاړه پاله ملک الموت شتا راځي به وزله به وجنی او کله چې دا غره رسول راشي قضیه بینهم دی قضه فیصله وکڑے شت جو مصیبین صاحب سرا او دوی ویل ما جو و و ما ما ها را واځه بکند راځي داځه بکند راځي کتاب رشتہ وایې تو آیا دا ځما پښتیاو ژوند نه جاي تکویني عمر او اشتیار او تشوي عمر او اشتیاذ چاسري الله سره کول وایته لوه خپل کوم مالک نه مزه فلزان لپاره zarar ونه نه الا ماشاء الله مگر هغه پیخی که ما بنچځو دغره خو خو هر عمر ته پرانیټا شتا کله جراشي هغه نټن او عجل نا رسو که بله هم نشی عطف دی پر مخصی دا غذابان دی قلوهای ارائیتم خبر را که ما تک اغذاب راش تاس تا بیا تندشپی یاد ما زاد چه شده چه یست جلومی هم و جلومون چه دا غینا دا بناکار روکا پیر و چه خون لری اغذاب چه تاس زرزر غاری چه خشیده چه اغذاب تاس زرزر غاری احلاوی بیا چه یا من هو زمین الله تعالی دې یا د اعزاز ا سمای زمو اقامن تمبی ای او ریس تو چکلا زو وکیش تو به ایمان اوري پدې باندې قران باندې به تر اوسه ایمان اوري جنګدان چرای شي نه ایمان بروري اعزاز چرای ایمان بروري نا نا نا ضال او نا ای او وې سیمان اوري وقت ایمان درولونه دې وکد كنت بی تساجن تاسوی پدې باندې تاس حضرت غفته کنه درغه نو صلی بیا ابو الیشا قسم تجوالمان د اوسه عذاب همشه پاریګی او سزا باندې وی دا کوی تاستا مگر پاغا مطابق چې تاسو تهونځوي ولاساندونه کته تاسو نه کډه افغانستان احقنহু ای دا قیامت رښتیا دی دا دا ټوکی کې رښتیا دی دا قیامت قول واي او او ور ربی زماجه په خدای قسم می چې انه لا حق دا رښتیا دی قبر رښتیا دی مرګ قسم اخراوی در جود یقین دپاره پارد که قسم ای و ربی او آز ما در پخرای قسم اخراو تا قسم سر پارد کهی؟ دش. تصدیک در پارد در شی ظالمان دی چی؟ تشی خبر یقین لدی که قسم تا مشبوری ولو آنالی کل نفسی ظلمت آکه چر تا هر یو نفس در پارد در شی نفس دغه دولت ملي او شغت ته چې پزمنه یي سمر دي لاڅه دت دا ځاګر ځان خلاصول د پاره ځان خلاصول د پاره بارې وظفې دی ور کول غواړي ما سرونه دامتہ خپل دې چې ته مونچا یا قربه کې ته مونچا کله چې ځوې دي اسلاموبله دې دprinciple صاحب سره دې باندې مظلوم دی چونه الله خبر شیخ خبر شیخ نه وعده د الماری شت دې کناخسر پوي وہ ایو و میت اللہ جل شانہ جون دی من کول کہے اگر تم پس تو قران سلاقت یا ایہ الناس الناس اے سر کو کہ از مشیت من ربی گن خداۓ تراہنا اللہ جو تراہنا تا سوازر اگے اگر قران لے وشد حد دے مرض دے بغز دے ددے ٹول پارا قران کریم شفا دے شفا الیما فی صدور ام. آمین او دغه د تیبي علاج هم د قرانه د تیبي علاج قران سره د تیبي علاج سره نه الله بيزي د تیبي کلر هاي سړي چې پریشان دي لري غمجن دي لري او د پریشان او د غمجن سړي د پاره قران تلاوت دارو دي لکه تلاوت دې کی الله بيزي کله تمنو کولو او چې خوشالي نو تیبي پخوله تخسين دې په خپل لازم ځان خوشاله کړه د قران سره قران ویلو سره په قران سره ده ایو با پخپلا تختینا و شفا ولی ما فی صدور و هودن ده قرآن هدایت ده مسلمان ده رحمت ده مومنان ده پارا کول ده نمونه ده قرآن شو که ادا سپتونه ده قرآن ده او اگه اسمه سپتی ده قرآن ده ده که او نمونه او بیر شیدی تقریباً صده پاسه نوی نمونه ده پینز نوی یا سلو ترسید چو شفاکشنه ترسید چو پیج منه پینزشکی توتا کول ووای تو بیایو لانو او پانزوسم نمبر ایاد دی خل و ایرلان اللہ پاک دین طرفتا اللہ مو امرتا به بیواجی که لید دین اگا دین تاچی حنیفا نگا متبیر دی او مائل دی دی باطن حق یا مخلق دین دی یا مستقیم دین دی نیغ و لا تکو ننمید ما پدا چاہا چاہا چاہا چاہا ما حنیف دا حال شود دے چکا منو فائلنا فداش حال که زباب متبیر ده قرآنی مخلیس به این پرامل که و اما زبوت به دین که اما که که که مشرکانو نمات دا بیل شویده آدام را تا بیل شویده اواز مکا غید اللہ نبلا نمکا غید اللہ نبلا نمکا غید اللہ نبخطه نمکا غید اللہ نماغشه انو تلوائن فران که نتا تا فائده رسی و نجرر که بیل فزتا تا قروو که معاظ اللہ فا اینکا ایزا من الظالم انتوا بیاد ظالم و این امساز که اللہ بیزورین کورا سیطات اللہ پویا و ضرر هیت سونیش ناغت چه دری کده دیل را ایلا را اماشواد اللہ نا قیرادو که اللہ تعدد خیر رسول و فلا را دنشت و پس کونکی ده اللہ فضل را را فضل اللہ پوچا ده پا جوارید بندی بانونا اللہ پا رحیم ده قولوا يا ايها الناس خلقكم قذاكم وحكم الرب بكم يقن <تصفيق> الله تعالى شاهد غير طرفنا فمن استدوج جلار مندا فان ما يطريقنا جلار بي متلذذان و من ظلكم سديش گمرش في نماز الله عليه يقنند سدي گمرش دي دزدان پر و اتے دې ما ته حکم شویل داسی تابیدار یو کا ما یو حایل کده خبرو چې وایي کولی شي په تاباندې د الله تعالی په ترابنا و اصبر لکلک ش صبر او کا مسله بیانولو چې هتا یختم الله تعالی تر دې چې الله تعالی په او هو خیر الحاکمین اللهخه فیصله کونچره راغو صبر صبر کا فیصله سره وروليږي دا د یاد فیصله اللهم الشيطان رئيس لا الرحمن الرحيم سوره يود تام مكت سوره من طلب ترتيب ذلك مكت سوره يونس سوره يود منتشي زري سوالي سلم المصحف ينطق <تصفيق> رنيب ذو القطه الترتيب مكت سوره سوره ما صلوات اللہ جلل شام و خو محلیل و محریم دے و دے مسئلہ که هم دغر اینجا اللہ تعبدو ایلاللہ بندگی با ما سوال اللہ نا دبچہ نکوئیم ایننی لکم منہ د و مبین دویم مسئلہ پدے صورتی داری چه ترغیب ورکی تبلیغ طرفتا او فرس تکیم کما امرتا <تصفح> تو با استفامات کئی با مسئلہ دا تبلیغ او دعواتر مسئلہ دا تراحید پر رسول کی وقت کلک شیع دارین چیری فیلا ان افنا فکری چې یالو د نیر سره نو ما دې نن ان ولیم بذات الصدور نو مسله د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ګورم صلی الله علیه وسلم دا شنته تقریبا دا شریته و هم برداشت کې نو څلو خبرې شو پدې کې یو خبردا الله یواحد دایمه خبردا چې اې دی صرف هو الله یو واحد أولا مصالح داري ترغيب في تبلغة ترغيب في مصالح ترغيب في مصالح ترغيب بيان أولو باني أولا مصالح داري تسليم محمد رسول الله ورقين نغيري باردلائل نقلي في شعر تبلغيبان شبابو ترمبر مواقعات في شعر في سورة خيمة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب ونحكمت آياته صداقت القرآن محمد كذوات الرأي هذا صورتنا جتابا لكي علف الامرار اغلي عد الزوات الراوي متصل لكتاب وصداقت ذكر بي القرآن صداقت بي كي ذكر بي كتاب احكمت آياتوهو داع الكتاب دي احكمت آياتوهو ما زبط خرشوه دي آياتنا دي احكمت آياتو مطلب داعي شده كي نسخة نرازية فبالكتاب سرع نسخة وخ چې مددا مانا شو ما کې کتابو حکیم حکیم دی او چې ما کوي یا مضبوط دي پامرو نه یې سره یا ما نکړې شېری یا ما نکړې شېری په دې نظم ادهانگی بلاغت او دا نه غې درې کوم نه ډاکه ورڅ چې متایاتو بیا تفصيل تفصيل کړی شوی دی واضح کړی شوی دی دا زه رد ترمنځ خبردار دیه تفصيل څنوشو په حلال او حرام سره سواب او احکام سره وروید سره تفسیر سره الله علی گلی له مطلب دار چالت وحی خفیه مشو ته مرز لط بالسلام تا او تفصیل شیان فشیانا لګ لګ پښتنه خپل زرات ګواخې با دنیا تراته په دې وجا باندې الله یفسلات لد مین لذون حکیمن خبیر مسله دا ده واځه مسله چې الله په قرآن کې کړی دا قدا ده الله تعوذ الا الله بندګی مکه ما سواد یوالانا او عبادت ته غیر اور شریف اللہ سبحانہ کبرہ কই انہی بیا روستو کچه تاوشی نو توباو باسه یا استافیروو پا خلوص رکیگی او توبا دزرش شیره یو ما تروکو مطام حسنان اللہ باتاس اللہ چلک درکی فائده بدر درکی خلی فائری تریانیو تام علندار پوری اگا مرد گیا قیامت ویو تی کل لذی فضل اول بیکی هر خاون دنی کامال تا فضلهو داگی اغاجر و سواب چال جننتی یا هدایتی للعمل دی کل لذی فضل دمرا تره نی کماله سړیدا لو بداږي اجر واړکی نی کماله سړیدا زی فزیل مین حسانتن فضلہو چرا جنات ته یا هدایت له لامل توفیق به عمل بل الله ولرکی وان تو لو کوم دی واړو له نو ایره تخویف دی فین خاف ولم زیرکم پتہ ز منیا زاد غلی ورزې کیامات ته الله تعالی پسې د استاد ټول الله تو قاصر باندې قادر الا خبر شیخ الخلق انهم یسنون صدورهم یکنن داخل ک یاسنا نو څو درو ما تويخ پلی شي دي ځان پټې د الله د کتاب نه ان یاسنا اړي ي خپل شي دي د اسافه منو د الله فوق یا پرشي د پیغمبر علي اسلام و سلام نه یا یاسنا جو پټکړي د پخلو شنو کيا كفر الله خبر شیخ الطوہی نے اس طرح شنو سیابو کله چې جوړ پړ شپا کول جامونکې یا نو الله په یوه ماغه چې سرونه ما یوه نړۍ نو را جديو پټي او کسر را کوي یتنه الله پیره تاسو خبر باندې جوړ پټ شنو کې جامو کته پړ شپ او پټ را شي نو الله په دغه څه معلوم دی کنه خدای ته نه یې یا په سنا کې چې تا کما خبره پټ کړی دا نو هغه الله نه پوګی څه سنا کې خبره پټوا الله خبر دی جامونکې ځان پټوا الله خبر دی ځلمن ځان پټوا الله جي قبضه کي او دل قرآن نه کي زال پټيم الله قبضه کي الله عالم نه ومامن دا بدل فلوز الله نه راز کوه او کتوي زش كن نه زال نه باي پار دکاندار بشم دکاندارې کي باګه ټوکما قرآن درس نه الله او یو مؤمن دابطه نشته ژوند سرپز سر مګر الله او الله په باندې په دغه ریزبر کول الله جل شانو در زما وری اخسته الله اینه نفس الله تمودات تاسو د نماز څخه خبر شی حدیث رازي خبر شی هیڅ یو نوم دنیا نه نمې ذسی تاسو چې خپل دغه ولی په بو کې میاں الله ریس ورکې په هوا کې مرغان ورکې څورو کې میغان ورکې نو تعالی نشتر کولای چې ته وې انسانې و مومن دابطه نشته چې ژوند سر تزم ده کی مګر پخره باندې دا غریزه کړه چې لږه کېدلې لګي اے په سماوه دې نشته په سماي اسمان مولا خدا په څخاڅه زو نه نشته اده خدا په څخاڅه کې نو دا څوک کوي زمکی والا کوي زمکی والا کوي امریکایو یزوس په مې ته و خاتمه خو خدا کې شیانو دې زنه وړي خروجمنو کنه ها والت کر نشو کولے وی والته دسی پیژانه ده چې از سړی ژوندګي وکي دې زنه خدای چې څو لږه ورشتهای شو کنه واما من دا بچن فل دا پزما کې کی ار صدا ما دا د انسان د جوند چرهولو هغه هو دا لو پکتریزمته کې خدای خبره دارش تا برکت دې بردان زنه از وال کویشو سره ژوندګي بچیره ان د انسان د وښیدو زین اما کته شایزم کې بدلې هغه مل کتی وهو الذي لا يوجب فداګري اسمانه ځبن کې پښپولو لهو کې پښپبو روزو د مقدار وکانه هر شوال الماید الله ارشه تدوینه پوبو باندې وا یاد الله ارشه په خالی میدان باندې په خالی ځای باندې وا ماذ کو توچلې نه سړی توبخ کاری کنه مطلب خالګه چی بیا ورو کوم ايک ما سره مالاجر پر چین چان کې پتازمانی چتاش کې کمی او مخلص سلمان ولایي احسنو خستر مال ولا قال یہ سودا مطابق و سنت تا دی تاخلص احسن وے والا ان کول تا ته جوته انکم اب رسونا من بعد الموت تا سره پته کې دلې بشیره پته کولی بشی پسته مرګ نه وای هغه کافرانو نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ودیہ رمانی سره استعمالي کې ودنت ته پمړا د وخت سره دی الحین و زمان امام قرطبی رحمته جوړه کړ خم غوجو مایا وی سوچای سربدا زب او تشې ساره جزا بلره الا خبر شي یو بیا چې امکل چې راشد زب ليسن به مصروفن ال اولی شود دیونا بن پر شوی دیونا وحاقه او برشیګی دیوتا مهاغازا پکاونو جو به پرمانه استاجو نسيزا کوم کي وحا کا نازل بشي پجو باندې آغازات چي تو استيزا کول پغه مني وحا کا پيوس بشي پجو باندې آغازات چي تو پغه باندې استيزا کولا اضا فاشم جو زسر واري والاین <سؤال> ازاد ما انسان من ناراحت تا کو سکو مزیو انسان تزمار طرف نی خوشالی بیو با سندری نه یتن دا نومید جوغات منا شکرای غاٹ خاطر مت منا شکرای کو سکو نیمت نعمت خوشالی پاس زران نشی دل ترشدیلی خمو غوی دا زدا پسیا تواندی دایو عادت جرا یو دستور دے زمان تقلیبنا لارد انه لفر یحون دا خوشالی جو فخر کی فخرم کو چی خوشالام شی دا اللہ جنیمت دل درکہ دستور در گئی شکر و باسی موسیبات چندل در کئی خو صبر سپارا اے مشرکا کافیرا نا پتاگی شکرشتا نا پتاگی صبرشتا نا علی ایمان و نیسپن صبر و نیسپن شکر ایمان نیم صبر دی و نیم سکی شکر دی و مسلمان با دعا اللہ ترازی یاد خوش یاد او غم م غبانا منسانتو پنی مصیبت کی صبرو کا او پنیمت کی شکر و باسان ایلا اللہ زینان صبرو مگره کسان چه بمصیبتون کی صبر قی او کل چه خوش علی شکر و باسان صالح قی او لائکا لهم افراتون کبیر داقا خلق چکم دی لهم او پراشتاری م افراتون دو خدا اترابنا م افراتون دی و اجرون کبیر او لی اجر و سوابون دی دریم خبره دا عالم غیب الله او عبادت دیو الله په کار دی اوس ته صلی الله علیه و سلم ترغیب فی تبلیغ شوطوی ا ترغیب فی تبلیغ صلی الله سره روان دی فلعلک توریکم عائشہ چې په خسن کې عبادت خبر, خبر درا چې تاونه ما یی چې د لشی وظایقن بیسه د ترغیب اساس نه پریوانی خبره چې جووی لولان ولول نه ناځري ګری پریوانی خزانی ولی نکوزولی شپدی بانی خزانی او جایاج راجي شمو علیکم توایا زخود دبر شی واګدار نه ما زخود سر به روان کې انما ان تن ازیرونی اطنتی روان کې الله تعالی سبحانو واګدار ومتصرف دی وکیل حادثه او نیو واه باندې اادهین غوادی پارس باندې تسلی ترغیب ورکه خبره مپریدا کبه چا بدلګی روکه خلګیرا او بعضی مصالید مپریدا جودی هرڅ ویخه الا الله کا شایچت تاریکون باغه ما یو حایلیک تري خصوصتا شاي چې پرييديت مطلب دا چې دومره ستان څنګه خلک خلک تان شي تري دوی خصوصتا تصورات کرن نشتي خلک خلک سخت ماهيسته د وجره کل کل ته الله سره په روان شې دشي مکه دا بوت ډېر سخت خفګان خفګان سره لا بړې مینا چې جنو دې ضروري چې دې الله په غژځوې مداخله شته یع الله چې دین تر وړم توحید تر وړې ما سره دوشمنی کوي جبرایل با اوازوبه د برنه تاج ته تبدیل کړې او اواز وو یار محمد صلی الله علیه وسلم انک رسول الله هو انا رسول الله ته د الله رسول یو زم د الله رسول ما پا دے پا دے کی وایست تسلی ورکو ورکو پا دے کی ماما خامشو خدیجتو کبراد عزیرانا برالت بلاس نبونی و ایرازہ کورتو دون کورتو با بورتو نفالا اللہ کا تاری کن بازا ما یو حائلے کا وضائی کن بھی صدر کا زیرمتنگا و پا دے مسئلہ بانی خیر دے پوی بشی آخیر دے پوی بشی نا پوی دی پوی شی پوی بشی ایا دا خلق وای صدا دزان جو کڑے د تور تجواب کیوایا فاتو بیا سیسوال میسي مستريات راتلو ک په نو سرتونو سره پېژاندو قرآن د زما جوړ کړي خلکو اواز دې لا چاته چې ساس وس رسمین دن دلاره د الله نن که تاسو په دې باندې رښتیا او رښتونی اوسی کریستیاوي هو تاسو راوړی کناځه اپیش کښی ما څېو سرتود نه لښو یو سورت انکنتو فیرے بین محنان صلی اللہ فاتو بی یو سورت کو پیش کے ذائی کنا فائل لا میاستجیبو لکن کداخلتا دو تاسو پر اینه کابلونه چې لکه تاسو د دې خبرې فالم مسلمان نومونځره بزم الله یقنا نو یتې شی د قران د الله تعالی په علم سره او الله الا اله الا هو او په دې مسله دا ویل عبادت او د فریاد د الله نه فالم تاسو مسلمانونه یا تاسو منوریکنه مسلمان کیږئ او کنه من کانا کڅو ګراد لري ژوند د دنیا د راځي او د اور دنیا نو افلیه امامو ته را تو او ووه جو سرافی او په دې دنیا کې لاي خسنو کمې وونه کړې شي دنیا کې به زه کمنه کوم دا بیا د الله تعالی په او کنه بیا کما لایک الچنه داخل دي نشي چې دنیا کې جو کړې دي په دې دنیا کې وباتل باتل دا بیا سره قد قرآن او د صلی الله علیه وسلم اغمن کان یا الله سوجی یا الله بین جن تووجی دل بانی میغبی له خدای ترفنا اگر بین سره دین دے رسول دے دار قرآن دے بیان دے و دا پشان دغه هغه شریری چې دا شي نه کمن لمیکون کذالک هم شبابین ثمحذف دے و یتلوه تابیکی دغه قرآن بیان یتلوه ولید قرآن لرا یتلوه په معنا د تعبیر کیدلو سره ما درے توما تلتا ما درے حدیث شرازی کا نا چکلا خاکڑیشی مناپک سر یو فاشیب فاجر چکلا خبر کی کیون سلیشی نو تاکوس بول کی چه من رب کا ما دین کا و من نبی کا وی رب چوک دے اگای حا اللہ عدری پتہ نلگی دنیا کی رب آزما اربابان دیرو دنیا کی سو وسکنیو تروبو има د خاص نواب سید توه има ک پولیټیکل سید توه има او ک تاسو سردار سید توه има ک حق توه има زه که کله په خام غاو په خوشحالی کې ما الله څنګه والی کله کله په قانون کو معنا کې ما پولیټیکل سید تر ما او کله کله چې کیند د نواب سید خبرې نو منله وا په یوه نشي وز مزه چې تروبو има ها ها الله ادري ها ها بیا په ویل شي وجه دا دین دي څو دا پتان لغي جدي نه چې کومه د با یو راسم ته وایم که جرګي پیسې لیتو وایم دا الله قران ته وایم په پولیټیکل پیسې لیتو او وی نبی دي څو برابر غبن یام دا شم دروډي براشي دا قواخي به ویل شي منافقتا ما درې تا او ما تلې ما درې تا ته پخپلام تا پکنه کړي د قران باندې یم اور د دې تابيو دړي کړی دا درلمای ربانی رو بې تقلید وا پاګلا نه پاګلا پوی دله او نه چکنونه پوی سړی د دې پښتنه کړی دا ما درېتا په ما درېتا بنافسه کا امام قسلانی شارح بخاری ما درېتا اے ما عالم ته بنافسه ولا تبات العلماء <سؤال> ابي التقليد <سؤال> ويتبعوه اي يتبعوه دا مړښو دهنه دا لا يتبعواチルواチルوا چته وکړه ته ابي كدهل <سؤال> تبل پسې تلوا وي ها تل يتبعوه تابع کېږي د قران څوک شاهد منو اغا غوائي كون كي يو عالم ده خداي ده طرفنا يا يو غوائي كون كي منه ده الله ده طرفنا من الله يا منه اغا بينا ته زمين راجو ده ده بينا ده خواهنا غوائي كون كي او ساقا شاهد يا جبريل ده عبدالله بن عباس يا بياني دي لرا يقراوهو لولي دي لرا تد تلاوت ممونا ده قلوس سر ده سرده لولي ده لرا تسوك شاهد المنو جبه ده پیغمبر لسان الرسول لسان النبی ده پیغمبر اشپاور اصلاف کا بیانی شاہید و منہو یا شاہید نمراد عبداللہ ابن سلام اخو رسو دلتا مکہ کیونو اخو مدینہ مناورا کرے یا شاہید منہو یا گوائی کونکی منہو دا اللہ دا ترابنا چاگا علی رضی عنہو یا یو فریستا چاگا محمد رسو عد حفاظت پر اللہ مقرد و من قبلی ہی دین مستان دا شانتا پا مسئلے ترحید باین گوائی کونکی شتا اگت سو کتاب موسیٰ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تورا تے ت سشه؟ تاوائی کمیو تالی؟ اوائیت لوح شاهدون منه اوائیت لوح تابعیه کی گیده دی قرآن؟ آلولی دی قرآن لراتون لی شاهدون منهو شاهد دو خدای دا تراب نکنه دو معنیم اوکرد اماما و رحمتا دشی تورا چاگه اماما ده رحمتا ده امام ده رحمتا ده امام ده رحمتا ده رحمت دې د الله مې ربونی و زکه خو د تورات ازام نه غلې کنه رحمت کې ولائکہ داخل کیو مینونو به ایمان اور پرے زبان دی دقد مساح ایمان اور پرے د محمد رسول الله ملګری ایمان اور پرے قران حق ایمان اور پرے قران هغه بیا د رسال سمو ماته یو کداو ماته یو شکب د قران ایمان اور چا چې کوه وک په دی باندې مینو لا جواب دی د کپیلانو ور دا د پرزیدې فلا ته وم کی کته پرے شاکیم نو دا نه نه اور دا عذاب حق دی مزابې له خپل طرف نه قران هغه له خپل وَاللَّا كِنْاَا سَرَنْنَا شَلَا يُمِنُوا لِكِنْاا سَرَقَلَ يُمَانْنَا رَوْلِ صُو بَرْ ظَالِمِنِ دَا غَرَ شَلَدْتُ چُو دروغ جوڑای کُخْدَائِ بَنِ دروغ لَرَ اولا ایک قَدَا خَلِيو پیش وبیشعالا <سؤال> رب د الله پرځای کوي یا قوله شود وبوته وانه اشور نبرت یمبران دي يا ملائک دي يا امت محمد یا الله دي او جواریه دي هاولای لجن داخل دي چې کزب وراره بيدرو په پخداي باندې خبر شلاند د الله پر ظالمو باندې او چې صدنان صلی الله علیه و جن خلک منا کړی و یا هو نه لټی دای کوواله لله جو په حضرت باندې کافر دي ولای کړه خلونه مې ګون نه دي جو مویزی کمزوري کوونکی په زمره کې الله لره الله ویدیو آگید اللہ امین اولیات سدوستان ویدیو آف اللہم را زب یا قدوه بغریش دیو پرازاب کانو یستا چون نو دیو تاقل رون کتا غواگی خسل دا اللہ کتاب تا و مان کانو یبسی رونانو جولیدون کتا اللہ را کتاب ند اللہ قرآن تاگو کتا دیو ند اللہ کتاب دیو قتل دیو ویدیو اجیو تا دا عذاب و دا سزا ملاغ شوان اولا ای کلیج نا خلدی خسران خوزاں توانکی چولی اقلزان او رکشوی جیو ناکہ جیو دروجو کردهو لا جرم یقنانا اپ پر رشتیان صار خبر دارا انہم جیو چیل <سؤال> فلاخرت دیو مل اکثر رکارا کم تک خلدی توانیانا بشارت دیو سا این لیج ناکن اکسان جاو ایمان روڑی وعامل صالحان جاو مل صالح کردهو دا اللہ دا قرآن مطابق دا پیام باد سنانت مطابق و اخبت اَيُرِيدُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا خَوْفًا رَّبِّهِمْ أَنَابُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَابُوا إِلَى رَبِّهِمْ اطْمَئِنُّوا إِلَى رَبِّكُمْ أَخْلَصُوا وَتَخَشَّعُوا وَتَوَاضَعُوا إِلَى رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ رَحْبُتُهُمْ عَنِ الْجِنِّ أَخْبَتُهُمْ أَيَخَافُوا أَخْبَتُهُمْ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ أَيَتَابُوا إِلَى اللَّهِ دا مونسو اینو خوشور عجزی کړه کړه د الله قانون ته ولایکتا خلقا سو بجو جن جنجو په کې به شي مثال تیسکه اوس د دوه خلقو خاطره کافر او مسلمان مثال زری دوړلو کل اما ولا سمی پښانت دوړان دوه کړو او پښانت د غلي دونه دوري دوم کې مسلمان بصیر او سمی وځه او کافر اما او صمد دې هل یستریانې مسائل هيا برابر دي په دې مثال کې ولی په نوایږي بلا قدر صلی اللہ دلائل نقلی و شروع دے زنا که مسئلہ در علی باد دلی اللہ وحده ہو باندی چه باندگی بسیر دیو اللہ پاکاری. یکره مالک <سؤال> لیګل اوره اسلامه القوم تھا و دې مسئلہ چې زې تاسو په اړه یې راوونکی خبرایم باندې کې ما شو دی او الله نه انی اخاف علیکم سوء یوم الاین ویل رب اشرح لنا کصره لکاطر داوی القوم معنا کومین تر مگر بشر زموږه شان تھا انین من تر کتاب دایره کړي است مگر پسونه چې هم اراجلونا من کې چرنه دښتګر دی متا پس یالا سوددار مگر شويه دي چغس دي وای اشرح الی اشراح نره امنا جوزی مانا که اشرار اگه رزیل خلقه اگه کمزوری خلقه با دیر رایی سرسری پیکر والا لیوانی ستا مذگری اگه دیر دن اگه پر سیاست بانی سرسری خلقه با دیر نظر چگه نیر نظر والا خکاره پیکر والا و ما نرالا کم علینا نیینو منگه توسط پارا پا من باندی من فضلی نا سر پزیلت نیینو منگه اسرے وے فضلندری او تاسو هڅه کوم دې کاراندا ته مونږ باندې غریب خلک کي او فقرتپټپ خلک کي ازماسه مالداري دي نشتا با باشي دي نشتا نو په څه تاسو پم باندې کوم نه اوسه دا کوی داویا قومي زم ما کومره ته خبر راکه ماته کوم ته کیما زړهږه نه پواجد دړي باندې درخره ترپنا مې ربي او اخرې الله په مهرباني د خپل طرفنا قومي دا خبره پټشه پتاه سبانجي او تاسو پځې باندې نه پويري فاومیه ته او فیا دا پڅ لري او نوزیمو کومو هو او لازم کومنګ دا غا مسله پتا باندې په در باندې وړو وانتم الله قارئون تاسو دا مسله بړيشي انوزیمو کومو وانتم الله قارئون وانتم الله قارئون او دا بد غړی پوه ويا قوم يزمقوم لا اسلكم على السؤال نقوم تاسنا عليه تجري تجين باندې مالر اينه نه ري مزريز ما مگر الله باندې وماند نه مزه بي طار دي الله جن شرون کیا قسم الله چا ويمان وړيله انه همو قرابين جو بملاقات کي الله سره بلكن يراكم قوم تنتجلون دې یو سړی لري أغلي کنا أغج کوندو چټزالي ګلو حق نه لري سم ما ځړه شادردان چې نه کنا حق یې سره ځاله چټن راولېګي او حق نه لري وې جنت چړته دا مسوالي جنت چړته وې دوشې دا چې ته سوال کماکلو زمونددار کی دا مره ولې جنت چړته یماکب ملاقات د یمن کیګ کنه ابو صلاح دا خاجی قوم تنتحلون و یا قوم ازما قوم ما یا سر د ما سره بڅوک مکه و مینه الله د خپل اجازه جواب نه د ساتلو د پالک زده مسلمانان غریبانو شړم ولی پندوی غنه و ولی نه یاد خبره ده که ما خپل ځامن خدا چې د نور د غریبانو شړم نو خدای پاپ تبا څه جواب وای مزه ولاعتل کوزه تاسو ته ستاسو د نومي ماشه د الله خزاني دي قناه تو غیب او پیغما چې او ولاکولو انی ملکو نذتا سدا ویل شمزه پرشتہای ما ولاکولو نذدا ویل شنیلا نا قسم د پاجی تذری ایونو کوما ساز پسروږي کمزوري ما له میږي ساز پسروږي کمزوري ما نشي دي تان د طالبان چې دیو له با الله نن ور کوي غره شي جنات به نن ور کوي الله علوم الله خوږي تاسو باندې دړو کې دي چپکنیا سره دلته ناشتي کدا قالزو کما انی اذا لمن الظالمین عذاب خزانی دلتکی سفیانی نوی چکلی چکلی نیم تا تال دالله جلشانه و قرآن نصیب شو دا دالله خزانه دا دالله کتاب سره وی خزانه دا خواه خزانه نو کلی چه تیوزل دالله قرآن تا کین استی نو تکو شی شو که دا پده خزانه که فجحه ده اللہ تغیجه منها حتی تعریفه من, من مافیه پا خزانه که سیته ده پتاولگی کرده اول ناخره پوری که نانو جنت پتا با هم در تولگی آدم الله خواب پتا با هم در تولگی آدو دوزخ پتا با هم در نو خزانه ده ده اللہ کتاب سره خزانه دا. دانه چه یو رز ده شو بیا ویز ارس باتو زان پویاید ان الله يظلمون الظالمين قال قال جوا يروح روحه حق اجازه تنا جګړې را سر دی روکړي فاكثره جګړې را سوکړا فاكثره تجداله نو ډېر ډېګړي جګړې مون من الصالحين قالوا اي نمایا تکم بالله یکن را بودی تاس صداع از الله فوق <تصفيق> ارشاد کو خوا و ما ان تو می تاس بی معجزین تاس کم ذل کون چه ولا ينفعكم نصر اور فیدانہ رسیت تا است از ما داخل وہی کی را دو کم از تا است خیر گئیو کم استا چھ پارا کہ چیت اللہ تو ارادہ ولری چیتاسو ایا پیان دا داوی چې په ابو الحسن دا قران د ځانو یو کړې تور ته قامت ځانو یو کړې کنه په ما باندې باید دې جرم کنه. وانا بریون بریوزه بزاره ایمه ماده هغه ملون نه چې تاسو جرمونه کوي او هیلا نو نه وای هغه رسول الله صلی الله تعالی خو خبر داد له یو بیرمن قومیک ایمان د نروړي ستا دې قوم نه مگر اگر, اگر کسانو چې چې ایمان وروړي بس نور خلک ایمان وروړي فلا ته په اسمن امیدګی کا تاسو چې یو کوي واس نه الفقه حکم چې کلا اللہ ورتواحی وکن نور امان در او دلوالا نیشتا نو چوشو اگر و تخیری وکنی سند ربی لا تذر علال عظمال کافرین دیارا اینکا این تذرهم یزیل روی بادکا والا یلی دوی اللہ فاجران کفارا کلا جلو نو اللہ ورتواحی وکنی کشتای جوڑا وانا سشی جوڑا وان سشی جوڑا وان کشتای جوڑا بېړې جوړه وا به دې بېړې دې کا جوړ کټشته بیا دې نظامات حفاظت سره بهاي نظامات حکومت سره ولا تو خبر ما ما صرفل الذين بواردا خل کو چې ظالم دي نه مغرق کن اکنان دې باندې پېښلا صدرشوی د جلا بګر کیږي محکوم عليهم بالاغراق دي ها او زما سره بیا نور خبري مکو زما چه پارش زما په کې رچا شپارش مکو آقا والا تو خاتب نی خبری را سامن کوا په باردا دا خلکو چه ظالمان دی کابران دی مشرکان دی ولی زگا پاغوب آنی پیسر را و شو جدا غرق کی دون کی دی ویاس نارو وکلما مر كلب جتهری دالی پریمان ملون هغه ټاڼه من قوم دیگر قومنا سخروا مسخري قولي من وغوري قال ولي انت سخروا كتاب مسخري قولي من نامن پوری فيننا سخروا منكم بما مسخري كتاب باندې کما چې تاسو پوری مسخري کوي اوه ما مسغري با جوړ کی با جوړ کی قسته جوړه ای نوځم با, بَا, بَا وایللا تاحفیل و تلحم یكنو خاصلن قیل اولیش یانوخه انه هیبت بسلامی منا کوشا زماذ طرفنا سلامتیه سره و برکاتن و برکاتو سره اور دل بنی چستا استرا ملگریدی او ممن او او نور کم کم ز کیبی بیا کافرشی مت دادے روسو کافرشی سنما چوہم زل چاولہ بس چا ک دنیا ورکما بیا بہورس کیہ بوتز ما ترن ازاب دردناک تل کمنان بول غی برا خبری دے غی ما پتہ من واہ ہے اوپرن تو واہ ہے زرے سے خبر ہوئی ان تہ پیدلونس استاقوم دی نہ خبرو بل قاریہ اجے نمس کی فصبر فصبر صبر کوا صبر ان الک تلیل متقین اخری انجام دته کپ پرزدارو دیم اخری انجام دچار د پرزدارو خلک دا یو واقعا وجه خدمت شسید خدمت زال مز ګللو څنګه دا د آزادنمو ته کورسولم روسو روسو او نیاحت روسو ته یو چې وا جکنه مناسب سوال کړی دي بعضو فصیلونو دا خبره کړې ده چې دا نوح و ته نوح ولي و چې د هغه په ډېرکو جړه پریاډ ډېرکو اگر به ګونانو غوغه خطا یې کوي حسنات لا برالي سیئات المقربین د قابلیت نه دي و الا جن جن ته ورو نه سبي دا اسلام کارو یا قامل عبد الله مالتم الله ته ورو نڅتون بنا صاحب دې شنو ته وبس الله تعالی السلام علیکم ادوارن او بلی کی الله تعالی سبحانی دې او دغا چه کمجنم سره پوری نشی او بدانی قوات او روحانی قوات قوات نیلا کوئی وَلَا تَتَوَلُّو مُجْرِمِينَ او مَا وَلَيْتَاسُو د توهیننا مجرمینا پداش حل جید تاسو موږ شي کانه قالو جو یاهودا جو یهودا ماجت انا میرا او تقواجت علی السلام ا دغه موږ په خدوږی خپل خدای نن راسته دغه خبره دی وجنا ا دغه موږ دستا په خبره باور کوم کی اینه قوله موږ نوای مگر دا خبره چې تاسو رسول د باز علیه وسلم موږ ان تکلیف او مصیبت ټکر د تر رسول دا بابګان والی د و زمون باباګان تا دا تکد رسول دا یو تر اکر تا تا ا زمون اللهو باز اللهو بیسو خبره کړو شبغۃ الله او غوویل چې دا پکم وطن زموږ افغانستان پکم ملکونه کې چې څېدي دا جنگونه دې سخت دي په دا اړکو کې چې دا کوم اولیا چې دي کنه داوی بد اخلاق دي دغه سمال دې برخلا دا مونږ چې نې ډېر څيري غوسانان دې هغه دې ډېر غصېد وای نه جام یمونه پکې دا لري دا ګرون دي او دا کوم ځایونه کې چې جنگونه سستې کړي نو تاسو کې اولیا چې ګمنه ډېر الحمدلله دي آل ته دا, دا په خلاصي دغه مشرکم د افغانستان څخه ای د بچی دا واکه پاغلہ یوذر برهون الدین صاحب چې کوم جنونه سره الدین صاحب په تقریر کې دا خبره کړې وای رسول الله ستا او مجرنل غرکیږي راورسېږي دوی نو دا اوس موهنت شو او په ملوانځه مشرکونه عجیب خبره عجبا جنونه پیسې لاله وای کی په مطلب معنی خلوبېن برهون الدین صاحب خسرې دي دا موږ ورې بیا را. اللہ. را. و اي تاسو ټکر رسولي دا بازواله وي کنه بازواله او بيسوين قالا غو اين يوشد الله زګوګ زم تلره او الله له را وا اشهد وا اشهد تاسوم کا واشي يقينا زو بيظار م ماداغ نه چې توشريكو تاسو تاسو چې بریو م م توشريكو نا تو قدرتې تو سړي غوسه کوي چې یو ټوپو سړي راوالي او دا سرونه اجي بڼه کوي تو دل بغي باندې هو بس دغه نه کوي او خب الی کارګر وای نه خداتوب د سړی کو څه پیدا کړي ولیا غلطونه څه پیدا کړي ورنشي او چېرګم ورډیشي ورودوم وکین نن په یی سړی هودا دی کارګر په لیدوسره آسی چېګنن کینو څه پیدا شي زکه وغوا ما چېت خړوي زو بچا په چېګنن سنان چې دو او لاس کته کون ته تختخه هغه چې بابا نه چې انسان جیب کی کانی رو دی آو جی ضرری شیده آبیا مرخو پرحل و حرم کی خده پرحلی والحرم پرحل کی دیو جو که پرحرم کی صلاح اگا شپاگو پنزو کی دا غراب هم شتی دا غراب شتی کنا